Go. Radio Bunker. I'll give you oktobrý, podvečer ďalej naši poslucháči rádia Bunker. Každý správny ten naučiam pozná. Hulifest, čiže hudobný linčanský festival. Tento dnes už takmer tradičný festival predstavíme trošku bližšie, nielen jeho minulosť, ale predovšetkým Hulifest 2015. To, 7 ročnýk multižánového festivalu sa bude konať v kultúrnom dome Zeleneč a o celý týždeň konkrétne 17.10.2015. Všetko o festivale nám porozprávajú jeho usporiadatelia Marek Antal a Juraj Rudík, takže ahoj Marek, ahoj Juraj. Ahoj, ahoj. ahoj. ahoj, ahoj. Eto som nevede Páli, moje meno je Eva, ahoj Páli. Čau Eva. Čau <laughs> <laughs> Skôr, ako sa pustíme do podrobného bádania, tak vám dávame do centra pozornosti aj súčasť o dve stupenky na Hulifest, ktorá síce prebiehala na facebookovom evente v Hullifestu, ale my sme ju predložili aj na túto reláciu. Takže do konca relácie, alebo do začiatku tretieho vstupu nám môžete písať odpovede na otázku. Ideálne by bolo, keby ste tieto odpovede písali uh, na fanpage Radia Bunker a otázka znie koľko žien Lomeno Dievčat spomedzi kapiel vystúpi na tohtoročnom ročnom Hulifeste. Zároveň, ak máte otázky na marek Antala, alebo Juraja, Rudíka, ohľadom festivalu Hulifest, kľude nám pište na facebookovú stránku Rádia Bunker. Budeme veľmi radi. Tak začneme prvou otázočkou. Kedy vznikol nápad usporiadať prvý Hulifest a ako sa tento nápad pretransformoval do tradície? No... Opravím ťa ešte trošku. Mali sme sa tak trošku nezhody. Tento ročník, čo bude, tak bude 6. Šiestý. šiestý. sa jednak na stránke bolo, 7 siedmý, ale není to ani 8 Je to na to je 6. Jednak sme si ohľadom toho písali. Takže áno, je Málo. to jasné. A prosím, aká bola otázka? Kedy vznikol nápad usporiadať prvý Hulifest a ako sa tento nápad pretransformoval do a. tradície? Vznikol... Vlastne pred rokom, alebo v roku 95, ako sme s to ujasnili pred chvíľou, uh, uh, tento koncept vymysleli a zrealizovali chalání Martin Horvat, Lukáš Lukačovič, Mároš Novánsky myslím, že v tom bol, a čo Benci, Štefan Benci. Vymysleli jednoduchý festival, jednoduchú pointu, that začínajúcim kapelám vystúpiť v Kultúráku, na dobrej aparatúre, pred ľuďmi, prístam tam, vystúpiť s týmto, že áno, že to sme my. Celkom, celkom výborná vec, lebo to bol rok 1995, kedy vlastne, tuším ešte ani festivály v takom ponímaní, ako sú teraz, ešte asi neexistujú. Nie Určite boli nejaké, ale tak, ako, to je celkom zaujímavá vec a tejto pointy sme sa ako, vždy držali. Aj, aj potom, no takto, Chalani spravili dva ročníky, 95-96, potom bola dlho pauza a hm, nejak tak my mladší kamaráti sme sa toho ujali, že to obnovíme. E, samozrejme aj s touto pamätou, toho sme sa stále držali, stále sa toho držíme a spravili sme potom tri ročníky, 2005-2007-2009. A teraz je na pláne tento konkrétny 6. ročník, 2015, po dlhšej odmlke, takže tradícia vzniká, keď sa nejaká vec koná tretíkrát. Takže vlastne tým, že sme to omluvili, tak sme tomu, aké by dali punc tradície. Tým pádom si mi odpovedal na druhú a tretiu otázku, kto, <laughs> kto založil, kto založil či sa menili o k tomu sme sa asi tiež vyjadrili. Mm -hmm. a... Čo vás dvoch, chalaní, keď môžem teda do toho skočiť, čo vás dvoch vlastne motivovalo k tomu, že, jak ste spomínali, robil to Maroš a ešte nejakí ľudia, no. ktorých ja teda nepoznám, vy ich určite poznáte, že čo vás motivovalo k tomu, že teraz oni to nerobia, tak poďme, spravíme to my. Uh -huh. Uh -huh. <coughs> v podstate, uh, oni boli naši takí starší kamaráti, Takže, a ja som sa dokonca zúčastnil aj na tých dvoch festivaloch vtedy, ešte ako mladý chalan úžasnutý z celého toho a uh, keď prebeli tie dvaračníky, tak sa, tak sa tak v okolí hovorilo o tom, že by mohlo byť aj ďalší festival a tak, a chalaniž už boli vlastne vysokoškoláci, neviem vôbec dôvody, prečo nerobili ďalší, težko povedať. A tak sa hovorilo o tom, že Často sa o tom hovorilo, tak v okolo, že, že, že správame, že poďme ďalej v tom, len teda ľahko sa hovorí. A ten poput taký nejaký zásadný k tomu, že sme to spravili znovu, ani si nepamätám presne, čo to bolo, že niečo konkrétne, ale asi to bolo najskôr také niečo, že áno, že poďme od k činu. Tak sme proste prišli na úrad, že chceme spraviť festival, plení nadšení a, a starosta nám povie, že... No, že dobré, ale najprv musíte výbaviť, hento, hento, hento, hento, hento. No, vlastne. Takto sme sa to vlastne naučili robiť a vznikol ten 2005 ročník. Mm -hmm. Takže takto. Mm -hmm. Spomínal si vlastne pri tom vzniku takúto myšlienku, že dať priestor kapelám, sa odprezentovať a všetko to, čo si vlastne povedal. Vás oslovila táto myšlienka? Pokračovali ste v tom, alebo ste si do toho ešte niečo pridali? A, alebo ako vnímate vlastne tú nosnú myšlienku toho festivalu počas obdobia, kedy ste ho vyrobili? No stále sa snažíme ju zachovať, tak je. Mňa osobne oslovila, je to bola mňa úžasná vec. Trošku síce je v tom rozdiel, lebo v tej dobe 95, 96 ešte vlastne uh, pamätám si, že aj, aj keď sme aj s kapelou hrávali alebo niekam prišli, že, že, že by sme si nemohli niekde zahrať, bolo to úplne iné než teraz. Teraz je oveľa viac možností pre mladé kapely aj, aj kúpiť si nástroje, vystúpiť niekde, nahrať si demo, tieto veci, ale vtedy to nebolo, vtedy to bolo také, že Jediné, kde sa dalo koncertovať, to bolo v meste, v klube a aj to nebolo len tak, aspoň tak som to vnímal vtedy a, a zrazu prišlo to, že, že môžete vystúpiť v Kultúráku, ako keby na festivale. Úžasná vec, tak sme sa to, to vlastne, túto vec stále, stále, chceme ju udržať v tej línii, festivalov ako, ako jedno z primárnych. Aj keď sa už veľa zmenilo, napríklad tento ročník, Prizná sa, bol som nejaký čas v Čechách a tak som trošku stratil kontakt so scénou stranavskou, lebo uh, hlavne to bolo aj priestor pre trnaovské kapely. Trnaová okolie. No, okolie. No. Čiže vlastne trnaovská scéna. Trošku som stratil prehľad, keď som sa vrátil, že spravíme festival, nevidel som, myslím som, že niektoré kapely, ktoré by stálo za to zavolať, takže sa rozpadli a fakt som tak, ako... Uh, bolo ťažšie vybrať tento rok oproti ostatným. Kedy sme, minulé ročníky sme napríklad mali veľa ponúk a museli sme odmietať. Bolo oveľa lehšie vybrať. Ale tento rok to bolo také, že aj kapely, ktoré vystúpia na ďalšom ročníku, už nedá sa povedať, že sú začínajúce, že sú nejaké amatérské, už majú za sebou aj koncerty, aj dema, aj vystúpenie na oveľa iných takých lepších akciách a tak. Ale je tam, je tam stále, je tam tá línia toho, že, že áno, príďte, vystúpte a ste tam. Ty si spomínal, predošle ročníky, myslím, že posledný bol v apríli 2009, hej? Áno. Po Podľa par hm? <laughs> Prečo bola tá 16. pauza? Alebo prečo sa, prečo sa to vlastne stalo, ano, ten, ano, ten ano. odstup? Skús poriadne. Vždy je problém sa do toho pusti a, a začať niečo robiť. Takže ja, ma, ja som mal nejakú robotu, Marek, mal, Marek bol robotečív v Čechách či mimo, tak sme sa nemohli do toho dokopať. Uh -huh. o, boli, aj, boli aj asi jedna alebo dve snahy, že áno, že spravíme ďalší ročník prebiehu tých rokov. Ale vždy zostalo stále Také len devoté, v, v tom neváno. rozbehu, no. Že niekdy, niekdy, aj, aj vďaka okolnostiam mám proste všetko jedno s druhým, preto až nejakým spôsobom teraz. Podľa akých kritérií určujete, v ktorom ročnom období sa bude festival kolať? Vláno. <laughs> uh, po, podľa toho, že proste, kedy sa do toho fakt pustíme. A už čo, aké, le, ja leto, jeseň, zima, tak dobrá stihneme to dovtedy, tak snad. No jednak spýt. aj to, je to kombinácia tohoto a ešte toho, že, že možno si si všimla, že tie, tie tri ročníky, čo sme robili, boli buď ku koncu apríla, alebo ku koncu októbra. Dva boli v apríli, jeden bol v októbri, a tento ďalší bude tiež v októbri. Mm -hmm. A je to, je to také, že je, koná sa pred alebo po festivalovej uh -huh. sezóne. Klasické letné festivály sú v lete a že stále je, napríklad aj v apríli aj v októbri stále je také počasie, že dá sa fungovať aj vonku a človeka nemrzí, že je v kultúrách. Uh -huh. Takže aj, aj to tam bolo k tomu. Uh -huh. Ja ešte možno poslednú otázku tohoto prvého hovoreného vstupu, ktorý uh -huh. som položil. V dokumente Trnava Meka Blues, ktorý vlastne budeme my prezentovať, spomeniem potom v závere, kedy a kde, zaznela taká jedna úvaha, neviem, či to hovoril Bonzo, alebo kto to tam povedal, že si všimol, že festivaly v tomto období, teraz v tejto reálnej dobe, ktorá teraz je, organizujú väčšinou iba hudobníci. Vychalani ste ste obidvaja hudobníci, organizujete no, festival. No, no. Ako, ako by ste sa postavili k takémuto názoru, že organizujú hlavné hudobníci, festivaly a ostatní nejak im to tak uniká, že ne, nevenujú sa tomu, čo by ste o tom povedali. Bolo je výborná vec, že, že festivály organizujú priamo hudobníci, lebo tak poznajú jednak kapely, vedia, vedia tomu vtisnúť nejaký nejaký vkus, proste majú na tú muziku určite, že vedia vybrať ako kvalitné kapely a tak. Človek, čo napríklad není, není muzikant alebo nejakým spôsobom, nepátra po muzike a má rád, chodí rád na festivaly, tak, tak podľa mňa nakoniec je rád ide na taký festival, lebo veľa, veľa dobrej muziky sa mu tam ponúkne, ktorú by napríklad možno inak ani neobjavil, alebo ináč nespoznal, takže podľa mňa je to výborné, že, že muzikanti organizujú one festivaly. Čak máme radi muziku a vlastne tak sme sa k tomu aj dostali, že sme to začali riešiť vôbec, nejaký hulifest. Mm -hmm. Takže, preto je to fajn, že sme sa to pucli. Mm -hmm. Jednak aj tie technické veci také, že... že čo sa týka aparatúry a podobných vecí, to to všetko len plus, je mm -hmm. človek muzikán. Čiže vnímaš to pozitívne? Určite áno, určite mm -hmm. áno. Nehorí, že napríklad nemuzikanti nevedia robiť dobré festivaly. Ale určite to je fakt no, možno im na muzikantom stačí tá sezóna, čo je festivalová. Správajú si tie veľké, veľké malé festivaly. A ma to nás baví aj v lete, aj v zime, aj na ta tá muzika. <rý> <rý> <rý> Takže to je asi... Môže, videl som. Takže na jarnej hráš. <rý> ja som zabudol. <rý> Pohodičke. Uh, my máme pre posluchačov Radia Bunker nachystané teraz nejaké veci, nejaké songy vlastne z Hullifestov. Vieš, Marek, ty povedať, že čo, si zahráme teraz? Áno, viem, sme to spomínali. E, sú to tri kapely, ktoré vystúpili v 2007. Z, 9, z 2005. nemáme žiadny zvukový záznam, tak sú to kapely HASH, chemoterapii a zotrvačnosť. Tak vychutnajte. Dostrácie vakuláre. Rádio No. A jak to tu, jak to funguje, čo je to rádio, jak funguje, Teraz za zdravím. Môžete tu veď, panie mi, či... určite, to je rádio. Rádio Bunker? Radio Bunker. Bomba! Dobre, čaute všetkých vás, vítam zase ďalší ročný Gullifest tu je tu. Áno, áno, poďte, bavte sa! Výborné, dobré nálada. po akcii dojde autobus, kľúne, ostatné do konca, zabávajte sa, bavte sa, veľa dobrej muziky je dneska, pivko je dobré? Nemuje nás, jak to tu okolo nás vyzerá. Eko! Nemuje nám, chovámo cleníkov, nemuje teplejšie každý na to, že na to každý nájde. Tietvy kašou, nechalátom, hladnou, práve Neviem, kam pôjdeme bývať, ale asi na veď, asi na veď. Všetký šlanec vrán Karisaká raza vrán Ale závran nepríde Vždyť sa mene obíde Vrútime sa v odsáhu Zdravým oblakom Kdyby tieká hne plavaju, Na douce sa roztrápajú Četíme, na douce Až keď četí poňa zveme Zaj svetiš, najde správ Kady čaká na závrak Na závrak nepríde Vždyť sa vede odíde na vás zdravím v druhom hovorenom stupe e, s Marekom a Jurom. Bavíme sa o Hulifeste. a pripomenem vám, že máme súťažnú otázku koľko dievčat žien Báb sa ako e, účinkujúcich zúčastní na Hulifeste, ktorý sa chystá, čiže koľko dievčat budete tam môcť vidieť v rámci kapiel. Takže až ak, ak viete odpovedť na túto otázku, tak píšte na Facebook Radia Bunker, koľko dievčat budete vidieť na Hulifeste. Môžete vyhrať dva listy, takže je to podľa mňa celkom lákavá vec. Takže nech sa páči a ja prejdem teda už k otázkam na Chalanov. Na... Teraz sme sa zistili, že to bol vlastne druhý Hulifest v tom 96. Tam vystúpila partia kamarátov zo školských hlavíc, prvýkrát pod názvom Hudba z Marsu. Zakladajúci členovia Sigi, Štofo, Macho, Vešpík a Katka, oni dlho potom nahrali prvé demo sklad by z neho zabudovali v československých hitparádach. Zažili ste počas Hulifestov niekedy podobný úspech kapely, ktorá učinkovala na Hulifeste? V, takom, v takomto meritku neviem, ťažko povedať. Určite, že napríklad e, v 2009 hrali, mali ako keby premiéru tránska kapela Delicatesa, čo bola podľa môjho názoru vtedy ako výborná vec. Aj muzikánsky, hudobné všetko a vtedy tam hrali aj karpatské chrbáty a už, už, už som vedel, že v zákulisí sa tak ako, tak sa tak, karpatské chrbáty boli z toho nadšení, Braňov im ponúkol, že im, že ich posune napríklad na pôdu a takéto, takže, že určite, určite, že vznikajú tam tieto takéto väzby. Preto aj, preto aj napríklad máme koncert festivalový, ktorý sa nám osvedčil, že zahrá 4-5 trnavských kapiel, potom bol jeden host nejaký, a potom bol ako keby headliner, ako už také skúsenejšie kapely, a presne v tomto prostredí vznikajú aj takéto tieto posuny. Kontakty. Kontakty. Sťahy. <laughs> Sťahy. Vlastne, to je super. Tuto zmianku, čo som vlastne teraz povedal o feste teda z toho Benzónu, hudby z Marsu, som použil teda z toho Benzónu hudby z Marsu, a tak ako aj hudba z marsovej väčšina kapiel, ktoré na hulifesto hrávajú, sú z okolia, teda Trnavy. Podielajú sa tieto kapely nejakým spôsobom na organizovanie alebo zabezpečnivanie festivalu? Pomáhajú vám tí hudobníci nejak? Uh, v podstate nám pomôžu tým, že prídu, že sú dochvíľni, že na dupu svoj seda zahrajú, takže ako, ale inač, inač v nie. A pomáhajú nám aj... Uh, čo sa týka, aparatúry, takýchto drobných vecí, ale vyslávať ako... No, fyzicky, no, Fyzicky, no, ako... V rámci organizačného týmu. Každý postrej je vítaný, vďačný, odmenený, ale... Takže nejak markantné, až tak nie. No, čo tam zúči, <laughs> vlastne áno, hm? to, to je výborná vec už od prvého ročníka sa nám osvedčalo napríklad, že tri ročníky po sme mali toho istého zvukára, lebo sme, sme ho, jak si pozvali napríklad na, na ten prvý ročník, všetko prebolo výborné, nemali sme dôvod ho nezavolať aj na ďalší, aj na tretí. Takisto to bolo aj z SBS karmiču, čo ako, sa riešilo cez, cez jedného našho kamaráta takisto to... od toho Áno, krátko, Od 2007. sme to aj nahrávali, sa začal v bunkru vlastne, rád štúdiu bunkru a Majcovi s Váňou. A tiež výborná vec, nahrali nás, automaticky sme zavolali aj na to ďalší 2009 ročný, takisto aj teraz sme ich zavolali. Takže radi sa obklopujeme ľuďmi, ktorí nám organizačne pomáhajú v tomto, ktorí sú výborní, spoláli, všetko funguje. To načo aj z muziky, prečo nie ich zavolať aj na ďalší ročník? Snažíte sa kontaktovať nejaké kapely, ktoré by mali pri organizovaným festivalu hrať ja. niečo ako rezidentne, proste taká tradičná podpora toho festivalu, bez ktoré nemôže existovať ten mm -hmm. festival? Vieš nie. On, no. Ono v tých uplynulých ročníkoch Fakt, bola scéna v tých rokoch Trnavská dosť silná, že ako bolo veľa kapel, viacej než, než koľko sme mohli im dať priestor, tak preto sme zaviedli také, také nejaké pravidlo, že, že príklad kapela, ktorá vystúpila na ročníku 2005, už nemohla vystúpiť na ďalší rok, uh -huh. ani na tým tretí, že, že pokiaľ... <coughs> Pokiaľ sú kapely, ktoré ešte nevystúpili, tak tie majú prednosť. No, ale vlastne už je to dosť rokov, tak možno by sme, na ten ďalší, keď bude, tak by sme možno... Do... Ďalší, ďalší, ten, nie, tento, čo sa chystala, ten ďalší, Bez. tak by sme možno, ako recyklovali niektoré Vš skvelé tera, mená. teraz bol problém zohnať kapely vlastne, si tak, že čo to tenhle, že aké, čo sú tu kapely a sme nevedeli. Že? No, no, no. no, no. No... Ježe čo? Áno, to bolo napríklad jedna z... Nebolo? To je toľko kapeľa, ak bolakedy? Možno nie. Možno, možno som mal taký osmný dojem, že neviem... Fak som tu dva roky nebol, nefungoval, tak, tak som zrazu nevidel. A možno je to tak naozaj, že není toľko kapeľa, ak bývalo bolakedy. Ťažko povedať, no, ale tento ročník sme mali fakt taký, že, že koľko za volať. Preto je napríklad je len 6 kapiel, než by bolo 7. Mm -hmm. Petráľovských a 2 ďalšie. A ešte po príklade by ste si mohli na tom našom húlifeste zahrať vy sami? O, to je, to je mm -hmm. taká, taká otázka. To je len otázka. To nie je otázka. To je trošku tako... postrek do kapelu. No. Lebo, no. lebo aj to, ale ja <laughs> som s jednou... S jednom nemenovanou kapelou, ktorá hrala na predchádzajúcich ročníkov a, a potom, ako ho dohrali, tak som s nimi začal hrať a, a chystal sa ďalší ročník, tak samozrejme došli za mnou s tým, že... že no však vystuprieme tam, ne? Uh -huh. Uh -huh. A ocitol som sa v pozícii, kedy som im musel povedať, že Hold nie, aj keby som bol rád, aj za seba, aj za vás aj celkovo, ale proste také pravidlo, no, Hlaví ste milý ročník, dostanú priestor, kapelí, ktoré ešte nahrá. Ja som tak náražoval na vlbovské vetry, vieš, trošku iba, takékože obdoba toho, ale vz, preč od bulváru. <laughs> popíšte nám hudobných hostí, poďme k line-upu, ktorí vystúpia na Houlifeste. Ak by sa dalo aj v poradí, v ktorom vystúpia. Dá sa. Kto bude festival otváre, kto je hlavným ťahákom, kto festival uzavrie, nech sa páči. Snaha bola tak tak aj vďaka tomu, že tie kapely sú rôzne štýlovo, aj úrovňovo ako keby, tak nejakým spôsobom graduať ten festival. Tak začnú Four Faces, chalany z hoste, ktorí hrajú solidný metal. Solidný metal z gesty. čo je výborné, potom nasleduje kapela DF, ktorý Mám ich celko nádejokým muziku, som ich tak sledoval už dávnejšie, teraz majú no, nové EP. E, po nich idú Fiat Collection, čo je zase trošku z iného sútka, hudba. Výborná, rovnako výborná aj koncertná vec, aj hudobná. Po nich nasleduje Landfill, kapela zo Zelenča. Takže Juro si zahra. Myslím si zahra, trošku. Juro, Juro si zahra, ale nie je to tá rezidentnosť. Jasné. Uh, a už potom teda po nich pôjdu Genius Lodci a From Our Hands, výborné koncertné kapely, fakt ako uh, videl som ich naživo na rôznych veľkých menších festivaloch, odporúčam, je to fakt super zážito. Takže a tak v tom bode skončíme, From Our Hands uh, v noci nejakým sposom. ťažko by bolo nejakú kapelu dať ešte po nich, a keď napríklad taký Fish art Collection by vedeli ešte potiahnuť ďalej, ale hodne od nechceli posledný, tak určite zábava, akcia bude pokračovať ďalej, takže tak to by to bolo na pláne. A jedna sa o to rozmedzie, no oficiálne je o 19., že by sme začali, začne sa, otvoríme od 19., pre 19., začneme tak o 19.30, a zhruba po hodinách sa dostaneme na štúdio. Takže pre poslucháčo, ja len zopakujem, že to sedí teraz s plagátom, iba treba zamieniť fichad collection a Landfill a musíte čítať od spodu a to je vlastne lajk. Ja to je úplne jednoduché vlastne. No, <laughs> Keď by tak... ste sa chceli trošku nadadiť, tak Fisher Collection, Landfill a ešte... Genius to... Zločí. Genius zločin nájdete aj v našom archíve, takže môžete si to pekne napočuvať, čo sú to za kapelky. Aj si ich pustíme v poslednom vstupe, no super, super. No a ja mám ešte takú dvojitú otázku na koniec tohto hovoreného vstupu druhého. E na Vulifeste 2015 bude jeden voľný stage a mňa zaujíma, či ste rozmýšľali nad viacerými stageami, alebo teda či nebudú už teraz viaceré. Teraz ešte nebudú. Rozmýšľali sme nad tým, aj kultúra má takú, dá sa povedať, že kapacitu priestorovú. Je tam hlavná sala s balkonom, s tým tým. A je tam ešte taká polovičná miestnosť, ktorá by sa dala využiť na nejakú paralelnú akciu. Uh, hovorím, tentokrát to nebude, ale dal, dal, vedel by som si predstaviť aj napríklad uh, nejaký stage s hip-hopovou hudbou, s čilantom, s elektronickou, proste taký ako keby druhý menší stage. Alebo tak priestor napríklad kultúrnym akciám, <kým> hocičom. Kľudne, keď máte nejaké podnety, kľudne nám píšte s nápadmi čo ten priestor tam je, dalo by sa využiť, dalo by sa to rozšíriť týmto smerom, takže prečo nie sme otvorení, všetko je vítané. No ale vlastne ešte ma napadlo, že nerozmýšľali ne ste aj úplne nad zmenou toho priestoru? No, no, po, po 2009 ročníku prišlo nezávisle veľa ľudí, viacej ľudí tak za nami s tým, že spravte to vonku, bude to väčší festival aj s druhým. Ja som už vždycky za, akurát treba si, treba si uvedomiť, že outdoorový festival obnáša 5 krát toľko sbs Prenájom prenajom, oplotenie, fakt stojí niečo, ústraží to tam. Sanitka. Tieto no. veci všetky, mobilné pódium, to sú ďalšie väčšie položky v tom. Teda boli sme v tom, že by sme to posunuli von, ale zatiaľ nie, uvidíme ďalej. Prečo nie? Dobre. Ďakujeme zatiaľ, dáme si hudobný predel a stretneme sa v treťom hovorom stupe a vyhlasíme sú, výherce súťaže. Ešte možno Marek povede, čo si zahráme. Čo si zahráme? Áno, áno, mám to tu. Teraz neviem, kde v druhom kole vystúpe, ale zahráme <sklí Observec> si. Závamej! Kapely, ktoré hrali na 2009 ročníku. V kľude hľadaj, nikam sa nežívame. Ne. Mám tu, no my som to proste založil. Áno. A to, to sú ďalšie výborné kapely z Trnavy Wilderness, KDA a.k.a. Kardial Divých Adamov a My Chess. Tak nech sa páči. Čiže my sme kapelá, to sa hovorí punk, bla bla, blá, sračky, prdikeci. A teraz poslednú vec, naša tvorba v džungleme. to Teraz zaznámime Môžete bunker. Radio bunker. v treťom hovorom v stupe. Bavíme sa o hudobnom linčanskom festivale Hulife s Marekom a Jurajom. Vyhlasíme aj súťaže, teda respektíve výťaz za súťaže. V tomto stupe určite. A poďme prvé otázke. Lišili sa jednotlivé roč, reč, ročníky festivalu a gánu či... jediným takým sa lišili, že ten prvý ročným sme mali trhne a čo je na jeden večer áno, naozaj nálož pre všetkých, pre kapely, pre organizátorov, pre ľudí, tak sme v tom 2007 a 9. zvolili ten už spomínaný koncept asi tak siedmých kapiel, Ideálny večer, plné všetko. Ináč, idea festivalu, osadenie, organizátorstvo, všetko vlastne bolo rovnaké, všetky tri roky. Nič také markantné, tam nebolo nejaká zmena. Hm, mm, tie kapely. Lebo tých 13 bolo strašne veľa. To, to bol fakt, že wow. To sme ani sami nevedeli, že čo sme vlastne vymysleli. Tak sme to ustali, ale dobre. Ktorý ročník, samozrejme okrem tohto budúceho týždňového, bol najúspešnejší podľa vás? O, oh, keď by bol najúspešnejší tento... Ten, čo bude. Ten, čo bude. Tak úspešný, dajme tomu, návštevnosťou bol málo to vývoj, že 1. 2. 3. 2005 ťažko povedať, že všetky tie ročníky boli parné kapely. možno sme vychyt, vychytali niektoré organizátorské veci, že posunuli to ďalej, napríklad s prvým ročníkom sme začali, že sme vyrobili trička, druhý ročník sme zase spravili trička, ale aj sme spravili audio záznam, už tretí ročník sme k týmto dvom veciam pridali aj, aj video záznam, spravili sme DVD z toho, zopár nám ich zostalo, klúne budú k dispozícii aj pre vyhrcov, dajme tomu tomu, alebo potom na festivale za na nejakú mincu si, klune si môžete kúpiť. Celkom zaujímavá vec, výborná. Dobrý zvuk, dobrý obraz. Viem si predstaviť hocičok, keď by sa to dalo rozrastať. Teraz budeme napríklad v rámci sprievodných akcií bábys klubu Inšpiráciu budú pre nás variť, pre vás samozrejme, vegetariánske jedlá. Oh, chceli sme osloviť aj ďalších ľudí, ktorí vyrábajú trička, vyrábajú rôzne iné veci, niečo podobné chceli sme osloviť, ale nejak k tomu neprišlo. Vedeli by sme im dať priestor bez nejakých... niečoho. Takže... Asi takto. No. Um. Dostávate po Ulifeste spätné reakcie od účinkujúcich, alebo od kapiel, od publika. Dostávate nejaké takto spätné reakcie a jakým spôsobom vás to motivuje, posúva, všetko okolo toho? Uh, dostávame, dostali sme za každým. Uh, bolo veľa pozitívnych, aj od odúčinkovúcich, ako si dobre zahrali. Aj to, toto jedno s druhým, takisto aj od ľudí, že výborná akcia. Uh, určite nás to teší, vlastne uh, utvrdzuje nás to v tom, že, že, že áno preto toto robíme, že to má dopad, že je to výborné. Starší spomínali, starší ľudia, no staršie ročníky spomínali tie úplne prvé ročníky, čo boli, povedali o tom mladým. Posúvalo sa to. Že to bolo výborné, ďalšie generácie generačne sa to posúvali ďalej. Však aj Lukáš teda, organizátori prvých ročníkov, tí boli ste toho nadšení aj teda na poslednom, alebo na každom molifeste našom boli? A aj tak hovorili, no, teda že je uzmane, paráda. Na fódiu, že to ide ďalej a posúva sa to, robí sa to stále, takže boli nadšení z toho. Zaujímavý postreh bol zase od pár ľudí nezávisle od sebe, že, že vlastne spomenuli Holy Fest ako kultovú akciu, na ktorú si radi zahrajú, ktorú radi prídu navštíviť, čo je celkom jako výborné ako keby tomu dali. Určite. O ročníku 2009 napísala stránka Trnava aj čo sú noviny, sú to? O, napísali, že vlastne festival Hulifest je multižánrovým festivalom. Súhla, súhlasíte s týmto popisom? Ja absolútne. A ja? Rozmýšľali ste aj nad tým, že by ste pridali ešte možno nejaké iné žánre? Bavili sme sa tu o rôznych žánroch, cez metal až po dead metal pomaly a plus ešte nejaký rock, punk. Rozmýšľali ste, že pridáte žánre? Áno, určite sme o tom rozmýšľali. Vlastne pointa toho, tej multižánovosti výviera z toho, že vlastne áno, je to pre tránovské kapely. A keďže v tej dobe boli také a také kapely, niekto by si mohol povedať, že bolo veľa tvrdších ako keby kapel, tak preto, preto ten festival ako keby, mm. že je orientovaný pre tvrdé kapely. Ale nie, je to, vždycky to vychádzalo z toho, že aká je scéna v Trnave, také boli kapely, tým pádom boli aj multižánro, multižánrovejšie. Uh, Fest je, aj zostane multižánrovým festivalom. V rámci možnosti V rámci, v rámci možnosti, uh, nebraním sa hociakému inému štýlu, akorát potom je to pre nás taká výzva usporiadať ten program tak aby mal proste nejaký spad, lebo ťažko, ťažko skombinovať super tvrdú kapelu s nejakou neaž tak napríklad, a aj, aby mala aj ten line-up na tom, nejaký, podi, kradáciu, na tom jednom pódiu. Kapacita kultúrákov, kde sa koná festival, je širšia než len tá sála. Je tam ešte taká menšia sála, ktorá by sa dala spraviť ako druhý menší stage dajme tomu, orientovaní aj na také také iné žánre. Všetko závisí od trávakov, od trávskej scény. Pokiaľ, pokiaľ napríklad hip by chceli sa tam skloubiť s nečím iným, vieme to, vieme to do ďalších ročníkov určite spraviť aj druhý stage. Alebo aj na rôzne iné kultúrne akcie. Takže Ulifés aj, zostane multižánrovým, otvoreným trávskej scény absolútne. A ako ste zatiaľ spokojní s prípravami na festival a v súvislosti s touto otázkou by som sa chcela ešte spýtať, či sa nepodarilo niečo vybaviť, alebo z na druhej strane niečo vypadalo úplne čakané, ale zároveň pozitívne? Uh -huh. <laughs> no, však nepodarilo sa, podarilo sa, niečo sa podarilo, niečo nie, no kopec e, veci, e, naj, naj, naj, najhoršie je zohnať sponzorov, no ale Dneska sa taško pýtajú peniaze od ľudí. Tak to je taká klasiká. Tak oslovujeme vždycky ľudí, čo sme oslovili aj ročníky predtým. Ale je to také nepríjemné už, akože fakt, že pýtať niečo humných. Konkrétne napríklad tento ročník, vždy, bol, vždy bolo veľa kapiel. Nebol problém vybrať. Napríklad tento ročník, bolo to také, že až že teraz zrazu, že možno ani nebudú kapeli. No, že... Napríklad... Paradoxné. A zase na druhú stranu veci, s ktorými sme mali tie ročníky predtým také najväčšie, také nejaké ťahnice okolo, tak tento rok zišli tak, že, že hladko, že mm -hmm. fajn. Napríklad. Takže možno priznám sa teraz takto do éteru za nás obidvou, že áno, máme plagát, bude vysieť iba týždeň. Sú to veci, ktoré, ktoré sme mohli tak nejak viacej skorej no. tomu tak ako dbať na to. Sme leniví, alebo neviem, čím to je. Vždycky je to tak nadorazné. No. No. A keby vysiel dlhšie, možno ho nekto prelepí. No, to možno by bolo treba ako, zaplatiť dlhšie, nech vysíš. To nie je problém, ale tak sú aj aj event, máme na sociálnej siete už dlh, dlhšie, aj sa rozpráva o tom. Uh, Neviem, ťažko, klúne, nech návštevníci posúdia, ja to vidím z tej strany, že čo všetko som sa mohol ešte spraviť a, a lepšie, a neviem, jak, určite áno, ale... Oh, tak. Sná to bude stačiť? No, no v podstate uvidíme, jak no, to vypáli. No, budem rád, keď Dali budete. ste do toho maximum, uvidíme, ako to vypáli. A v súvislosti ešte s tvojou odpoveďou, ty si teraz povedal, že vyzeralo to, že neboli kapely. Toto možno nepochopí poslucháč, ktorý nevie, aké kritériá máte pre výber kapiel. Možno keby si povedal ešte o tých kritériách, akým spôsobom to vlastne vyberáte, čo súvisí s tým, že si spomenul, že ako keby neboli tie kapely. Áno, áno. Vždycky sme to vyberali tak, že áno, poznáme sa zo skúšobných koncertov, z akcií, s kapelami vznikli nové kapely, tieto zaujímavé, tak automaticky sme to zaregistrovali, sme ich pozvali, ale fakt, že aj tým, že som bol preč, aj, aj celkou to odlukou oslovili sme ľudí, ktorí, ktorí chceli hrať na tých zamýšľaných ročníkoch po roku 2009, ktoré teda neboli. A takto no, napríklad kapela Four Faces nám sami nám napísali, pre, prečo nie je super vec, dostali priestor. O, ďalšia kapela napríklad, sme ich tiež oslovili, že ich nepoznám, počul som ich podľa dema, podľa neviem čoho, že fungujú a tak, tak sme ich oslovili, len ne, nemohli napríklad prísť a takto rôzne. Mm -hmm. A sme otvorení, ako klúne, aj píšte, píšte do ďalších ročníkov. No Už chápe. to možno, začneme skôr ješiť. <laughs> môžem, že? Ja no, že hneď po poskončený další. Ešte ja spomeniem, že vy máte aj web stránku hulifest.sk, o ktorej sme sa teda najbavili, na ktorej môžete vidieť fotky z minulých festov. A tiež chcem aj zopakovať dátum, 17.10.2015, sa teda koná hulifest 2015, čiže za chvíľku to máme a bude to v kultúráku v Zelenči, čiže v Linči. O 19. ako povedal tak. teda Marek. Ano. A ja vás poprosím teda chalani, vylosujme toho výhercu. Ešte, premiešajú. Notár a dočke notár. Pozrám, že vlastne nikto sa, Niekto ne, ne, nepripísal počas relácie. Nepripísal, no. A na event Pozrieme. Zaťa je bola jedna nejaká dievčina, a tá aj ostala jediná. Oka, ktorá si hovorí na Facebooku Šun Tulka, napísala... Áno, tak sa volám, je to. Parádne meno. No. E, napísala rád. teda, že odpoveď je 4. E, odpoveď správna mala byť 5, keďže spevačka z kapely DF vystúpi, to je jedno dievča. Z speváčka z Landfillu je či čiže je druhé dievča. E, a potom geniu zloči sú dve sestry a majú aj hús listku. Takže spolu 5, ale jednoznačne vyhráva Šuntulka. ozveme sa ti, e, potom poriešime lístky. a ďakujem, že sa zúčastnili. Takže gratulujeme šuntulke, vyhráva dva listky v cene, ešte povedz cenu možno, koľko stojú tie 6 eur bude ten šuntulka 6 eur, takže šuntulka máš 12. Môže <laughs> aj ďalečko, k tomu. Tráčičku, na tom. Dobre, na závere ja sa ešte chalane opýtam, možno keď sme sa niečo nespýtali, čo by ste ešte chceli odprezentovať, takto to poslucháčom o festivale máte možnosť povedať čokoľvek? Nikto sa, no, každý sa bojí tej otázky, alebo <laughs> nikto by položil dneska, že vlastne prečo Hoolifest? <laughs> Napýtam to. Prečo Hoolifest, nie nie, nie, nie to tomu, to, že sa tam húli. Alebo že sa vyhulí aparát. Alebo sa vyhulí aparát. Je to proste kvôli tomu, že to je dobný, lín čanský, festival. Jasné. Trošku taký recesistický názov, samozrejme z tých prvých časov takto vznikol, tak sa zachoval. Mne sa páči to logo s tým hydrantom, to je úplne. Hydrant, je a... je áno, áno, áno. A poďme ešte teda k tomu, či by ste chceli ešte niečo doplniť, čo sme my nespomenuli. Možno také organizačné trošku veci, stupné tých 6 eur. Ešte to nemáme úplne ujasnené, mali sme všetky tri teda, ročníky kývadlovú dopravu, aspoň teda e, ako odvoz, oficiálne. Riešime to aj tentokrát. My teda nevieme neviem. vám slúbiť presne teraz v tejto chvíli, že áno, bude to alebo nebude to, ale chceme to doriešiť, chceme to poriešiť určite. E, Prite spravili sme zo pár tričiek, máme deverečka zmenov ročníka, ako som spomínal, vegetariánske jedlo tam bude, aj teda mesité jedlo bude, máme zásobený bufet. Bufete bude Hermínka od nás z Linča, kamarátka. Uh, kamarátka veľa, veľa ľudí, no, veľa, ľudí nám pomohlo, aj ako mediálni part, partneri prezentovali nás Trnava dnes, z Regióm prese, Rádiu Bunker nás prezentovalo, Teraz prezentuje. <laughs> prezentuje... Samozrejme, že hovoriť. hovoríte. Vypáva, že sa čo len stržek doma v byvačke. A máme to aj na plagáte firmy ako Čavoisky, Blaho, e, Glinvet. Kto tam ešte bol? ich na akcii. No Pomerne veľa na akcii, bolo to na loga. Veľmi si vďačíme za to, že nám pomohli. Fakt, hoci aká pomoc je vždy vítaná a vpádna. Čo také ešte? No sa nebude pršiaľa, aký by pršiaľ okolné príteži, budeme v kultúraku. Mm. Mm. Zima vám nebude, zabavíte sa, skvelé kapely. Napapáte. Napapáte. sa, bude to super. Radi vás tam uvidíme. Dobre, tak ja vám, chalande, ďakujem za rozhovor, že ste Ďakujem príšli. aj my za priestor. Ďakujeme. Držíme vám teda palce silno, nech vám to vyjde na dočakávanie. No, by ľudí. A nech sa vám teda oplatí to všetko, čo ste do toho dali. Takže ja sa rozlúčím s Marekom Mantalom a s Jurajom Rudníkom. Áno. Rudníkom. Rudníkom. <laughs> aj som si myslel, že to dopletem, vždy niečo dopletem. A za tým radia Bunker sa s vami a moderátory Eva a Palo. A za technický tým Majco s Váňom, bol tu dneska s nami aj Jano. Takže lúčime sa s vami a ešte na záver spomeniem naše, pláno, naše najbližšie veci, ktoré sa udiali v Rádiu Bunker uh, alebo Udeju. Najbližšou reláciou projektu Stredy bude 19.30 Romano Romanovoratov rozhovor so zakladateľmi neziskovej organizácie Centrum Koburgovo, Jurom Štofejom a Peťou Vančovou. 18.11.2015 2015, jasné, o 19.00 o trasie základmi bunkru kapela Ničiteľ zo Spišskej Novej Vsi. Mm -hmm. Skupina Ničiteľov vznikla na jar roku 2012 ako bočný inštrumentálny projekt. A potom doplnením spevu sa zo skupiny stalo aktívne pôsobiace deštrukčné trio, ktoré svoju hudbu charakterizuje ako primitiv bass and drum core. Kapela hodne koncertuje v rámci celého Slovenska a my sme veľmi radi, že sa rozhodli zavítať aj k nám ako som už spomínal počas rozhovoru, v sobotu 24.10. sme pre vás v Trnavskom City Clube pripravili premiéru hudobného dokumentu Trnava Meka Blues s otáznikom, to je otázka. Na tomto dokumente intenzívne pracoval náš manažer Janko s podporou týmu Radia Bunker, ale hlavne náš kamarát, kameramana, režisér v jednej osobe Martin Sekera. Pracovali na tom viac ako rok. V sobotu 24.10. príde tá pravá chvíľa na oficiálne predstavenie tohto dokumentu. Je to veľmi zaujímavý videodokument, určite odporúčam túto akciu a bude samozrejme spojená aj so živou muzikou, konkrétne s koncertom dvoch trnavských blúzových formácií Second Band a Bins and Ballets, ktoré nájdete aj v našom archíve. Tieto ako aj iné podobné informácie o deání v Rádiu Bunker, o pripravovaných podujatiach, reláciách, projektoch a skrátka všetkom, priamo alebo nepriamo súvisí s Rádiom Bunker sa môžete dočítať v našom newsletri, ktorý sme poprvý raz vypustili do sveta včera, pretože sme teda dospeli k názoru, že by mohlo byť prospešné informovať vás touto formou o tom, čo sa momentálne deje okolo Rádia Bunker. Tieto veci sa nás totiž často pýtate pri osobných stretnutiach, ale nie so všetkými z našich poslucháčov a sympatizantov sa dokážeme stretať osobne a tak sme sa rozhodli pre tento newsletter ak chceš byť v obraze, je teda teraz jednoduchá možnosť prihlásiť sa na odber nášho newslettera prázdnym e-mailom na newsletter newsletter.zavinač.sk a všetky informácie o tom, ako sa prihlasíš nájdeš na našom webe www.god.sk v kategórii newsletter alebo teda jednoduchšie to bude pozri si náš facebookový fanpage a tam vlastne máš všetky informácie. Newsletter budeme vydávať na mesačnej báze a máš možnosť sa tam dozvedieť všetko, čo chystáme a takéto vlastne informácie, ktoré som tu čítala, rôzne aj iné. Takže to je za Rádio Bunker všetko. Lúčim sa ešte raz s Marekom a Jurajom. Ahojte, ahojte. Majte sa Čaute. dobre. A ešte čo si vypočujeme, Marek, na ďalšiu drobnosť. Áno, je to, sú to dve kapely, ktoré vystúpia na ďalšom ročníku, v sobotu Fisher Collection a Landfill. Čaute. Pekný večer. Ciao. Čaute. Hej, počúvajte podcast EM, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže vysajte sa na to, počúvate Radio Bunker. <laughs> Radio Bunker! <laughs> ma... Radio Bunker? <Ogazugno> si Ty šlo Radio Bunker? Your 13th room is wide open, my dear. I can hear the ticking